Ai cântat, ai pe e bă, așa nu stau sa ma dai hey. hai, hai, da, Nu, nu, să sa ma dai pe YouTube! Nu, nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Nu, nu, nu, da! Nu, exact! nu! Nu, nu, nu! Nu, nu, pe Nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! Ei, hai, no. No, că am nevoie no, no. să, de... hey. ha. Ha. să mai beau! Dar ce să mai vină? Bă, Ce nai? Ce nai? Nu nai? Ce nai? Ce nu da, da. Da. Da, da. No, e Părăchiu, ia ala, te-mi doare gătă. Dar ce, da, să mergi de Ba da. Care poate. Care poate, oase lua de. Care nu mănâncă carne de macă. Da. Care nu mănâncă cată. <ră> <ră> mănâncă <ră> <ră> carne <ră> de macă, <-ai, d> <ră> <c> bă. Nu, dar e bun ăla cât te unge, știi? Mai ales pe gât, dacă așa. Sau, dacă cum al albini. Băi, dar ce trebuie de foame, nu? Nu, nu, băi. Hai vre? Opa, gata, a venit. Avem un electrician cartier. Oi, ba! Cine este? Cine este? Cine este? mea? Muzica si viața mea Pai gata, s-a cam pulit muzica, ai auzit? Da. De ce ma? Niciodata nu Cum e sa ma duc acuma, il bag pe al meu si va bag la Mariuta din uh, Sunt dante care au a 10, dar il păstrat acolo, tine in camera din fund Da, dar nu in camera, îl fund El are 5, Îl ținem fund, nu in camera Are telefon cam eu, cum? cine Tu, cine eu? Nu-ți amat Dar care A Atunci e Panorama de la de. A cai, azi e ce Panorama X Galaxy, a miei azi simplu. Care-i problema? Atunci e un Performant, Panorama de telefon. E un Performant. Da, da, da, Galaxy X. Sunt un zâmbet. Da, stop, stop, stop, Stop, Băi, tu unul pui, mă? fotosemna ți La. a nu văd. De ce la a pus?